Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim idza ja'a nasrullahi wal fath وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَصَبِّحْ بِحَنْ بِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Yang berusaha jawatan kuasa muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT Banyakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah SWT dengan limpahan kurniaan hinayah dan hidayahnya dapat bersama-sama kita pada malam ini dan tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan kerana tuan-tuan masih lagi maintain hati tuan-tuan, jiwa tuan-tuan, kudrat tuan-tuan, tulang belulang tuan-tuan, kulit-kulit tuan-tuan, mata tuan-tuan, mulut tuan-tuan, telinga tuan-tuan, kaki tuan-tuan, tangan tuan-tuan, gigi tuan-tuan. Seluruh yang ada pada diri tuan-tuan masih lagi duduk di dalam rumah Allah SWT walaupun suatu ujian yang sedang datang pada kita hari ini tuan-tuan. Sebab Aidilfitri ini juga ujian Setiap apa yang Allah bagi kita tu uji Ujian ya? Bukan yang Allah bagi begitu saja Allah uji Itu sebablah saya bacakan ayat tadi Iza ja'a nasrullahi wal fads Telah datang kemenangan Ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemenangan telah datang Kemenangan apa? Setelah kita menyempurnakan Ramadan dan peribadahan puasa kita Sepanjang tahun untuk tahun ini kemenangan. Allah nak bagi kemenangan esok hari. Hari ni dah kemenangan dah ni. Start dah. Tapi di situ Allah uji kita. Allah kata telah datang kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. <tik> wa ra'aitanna sayadkhulu dinillahi afwaja. Kamu akan lihat berbondong-bondong manusia menyambut kemenangan ini. Yang tak puasa pun sambut, yang tak semayang pun sambut. Yang tak semayang dan puasa pun sambut. Bermacam-macam Allah kata Wa ra'aitanna sayadkhulu na fi dinillah afwaja. Kamu akan lihat ramainya manusia yang menyambut kemenangan ini. Ya. Tengok hari ini sudah kita lihat bagaimana sambutan yang dibuat. Inilah yang berlaku sepanjang bulan menjelang Syawal, inilah yang berlaku. Manusia sibuk untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan ini. Tetapi mereka tidak memahami bahawa Allah suruh sambut bukan dengan cara apa yang kita buat hari ini. Dengan mereconnya, siang malam tak renti-renti menyediakan langsiornya untuk sambut raya. Menyediakan ya baju raya tak habis-habis. Sampai tak semayang menjahit baju raya. Menjual kuih raya, menjual ya makanan untuk hari raya sampai tak sembayang. Sampai tak beramal. Sedangkan Allah kata, selepas itu Allah kata apa? Fasabih bihamdirabbika wastaghfiruh. Maka bertasbihlah kamu, kata Allah kepadaku bertahmidlah kamu bertahlillah kamu dan beristigfarlah kamu kepada aku ya innahu kana tawwaba. sungguhnya aku menerima taubat tuan, tuan ini hasil kesil, hasil penyambutan ya syah, satu syawal ini ataupun aidil fitri ini disebabkan kesilapan dalam kita menyempurnakan puasa ramadan kita sebenarnya itu sebablah ya, kita lihat umat Islam hari ini sudah lupa akan ayat yang Allah Taala sebut ya, yang saya sebutkan tadi tuan tuanlah manusia yang telah berjaya menyempurnakan puasa tuan tuan dan penghayatan ramadan terus baklah tuan pengerusi ya saya sebenarnya nak menyimpulkan apa yang telah kita buat selama 30 puluh hari satu bulan ini ya dan insyaallah kita akan masuk penghayatan tentang syawal ini bagaimanakah sambutan yang sebenarnya yang dituntut oleh Nabi saw untuk kita menyambut. Aidil Fitri ini. Ya. Ha, untuk kita menyambut Aidil Fitri ini. Sebelum tu kita simpulkan dulu tuan-tuan. Apa yang telah kita buat selama 30 hari? 29 harilah. Ha. Hari, lah. eh? hari ni 29 hari tak? 29 hari kita dah berpuasa tuan-tuan. Benarkah kita ni 29 hari kita berpuasa sampai hari ni tuan-tuan? Betul ke tidak tuan-tuan? Cuba tuan-tuan kaji balik. Ya? Makcik kaji balik. Betul ke makcik yang seusia macam ni, tuan-tuan yang seusia macam ni, baru 29 hari je berpuasa dalam hidup. Betul ke? Itu sebablah tuan-tuan saya sebut dah. Saya dah sebutkan tadi. Ya, bak kata piramdi, gohit ghostan. Kita nak gohit ghostan balik, tuan-tuan. Kita nak remind balik. Kerana hasil daripada remind ini, hasil daripada peninjauan balik ini, hasil daripada kita, orang kata muhasabah diri balik, barulah kita akan dapat sambutan Aidilfitri yang sebenarnya mengikut kenda Allah Subhanahu SWT. Itu sebab tuan-tuan sebenarnya kita berpuasa ni tuan-tuan bukan 29 hari. Bukan 29 hari. Kalau tuan-tuan umur 60 tahun. ya yeah? Umur 60 tahun tuan-tuan. Ada tak 60 sini? Atau belum ada lagi? Ha, tak ngaku pula. Ada. Ha, ada ada? Ha, ada kata. Paling mudah sekali 60 tahun. Lebih ada? Ha, tak apa kita ambil kenap 60 tahun. Senang kira. Kan aku tak kerti Tuan-tuan lagi tak Ah ha, tu. 60 tuan-tuan 60 tahun. Baik. 60 tahun tolak umur balik. Berapa tuan-tuan umur balik kita? Umur balik kita berapa tuan-tuan? ke tuan-tuan tak balik lagi? ya Haa, Berapa tuan-tuan? Ulama' kata 15 15 tahun. Umur balik kita 15 tahun. Daripada lahir sampai 15 tahun, insyaAllah balik dah kita tuan-tuan. Dah boleh kahwin dah. Haa. Cukup 15 tahun? Haa, belum lagi? Haa, belum lagi, tak boleh lagi. Jangan Haa, ya 15 tahun tuan-tuan. Umur balik kita 15 tahun. Maknanya tuan-tuan, bila seorang tu dah umur 15 tahun, wajib. Itu adalah umur wajib dia. Bawah 15 tahun, umur tidak wa wajib. Umur belajar. dipanggil umur, umur untuk belajar. Itu sebab tuan-tuan, budak umur bawah 15, yang belum balik tuan-tuan, tidak dikira semayang dia. Kalau tak semayang pun tak apa. Ya? Ha, cuma kena suruh semayang. bapa wajib suruh semayang, kata Nabi. Dan pastikan dia diorang semayang. Tapi kewajipan tak ada lagi masa tu. Cuma suruh aja tu wajib. Belajar, ajar dia semayang tu wajib. Ajar dia puasa tu wajib. Tapi bagi dia tidak ada lagi pengkiraan. Tapi bila mana umur sudah lima belahkan balik, berarti dia sudah mencapai umur wajib. Maksud wajib ni tuan-tuan, wajib melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu SWT. Itu sebab kalau umur orang 60 tahun, tolak 15, berapa tinggal? 45 kali dengan 30 hari. Ha, berapa tuan-tuan kali dengan 30 hari? Tak buat kalkulator. apa? Seribu. ah, Seribu tiga ratus lima puluh. Tuan-tuan. Maknanya orang umur yang enam puluh tahun. Sudah berpuasa atas dunia ni. Sebanyak seribu lima ratus. Tiga ratus lima puluh. Seribu tiga ratus lima puluh hari dah dia berpuasa. Bukan dua puluh sembilan hari. Tolak dia tak puasa tu. Tolak belakang cerita. Yang penting kita nak kira. Maknanya dia sudah menjalani ibadah puasa selama seribu. 350 hari bagi orang umur yang 60 tahun. Ya Allah, bukan sikit tuan-tuan. Bukan sikit. Kami ustaz yang bukan 60, akira sendiri. Mudah ya. Umur tuan-tuan tolak balik, kali 30 hari. Itu puasa Ramadan pula. Berapa kali dia bertemu dengan Ramadan? Berapa kali dia bertemu dengan Laylatul Qadru? Laylatul Qadar? Berapa kali dia berada dalam bulat, dalam hari yang dikatakan Nuzulul Quran? Kalau umur 60 tadi bererti 60 tolak 15 tinggal 45, berarti 45 kali dia sudah menjalani bulan Ramadan, sudah apa? Orang kata hidup ataupun sudah melayari bulan Ramadan sebanyak 45 kali, eh, sudah bertemu dengan Lailatul Qadar sebanyak 45 kali, sudah pun Meraihkan Nuzul al Quran sebanyak 45 5 kali, tuan-tuan. Allahuakbar. Tapi ini kehasil yang ada. Yang balik kampung tu tak apa, yang tak balik kampung ni macam mana? inikah penghayatan kita tuan -tuan, terhadap ibadah yang wajib, yang Allah Ta'ala perintahkan kita selama 30 sebulan ini tuan-tuan. ini hasilnya, itu sebabnya hari ini hasil menyambut Aidilfitri adalah hasil daripada sikap kita pada bulan Ramadan ataupun sikap kita terhadap ibadah puasa, kalau benar-benar kita melaksanakan puasa benar-benar kita melayari kehidupan sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah dalam bulan Ramadan maka tuan-tuan akan menyambut Aidilfitri dalam keadaan fasabbih biham bi rabbika innahu kanat Kalau tidak tuan-tuan macam tadi ya berdentum-dentam berdentum-dentam. Itu bukan sambutan hari raya tu sambutan Cina mati. Apa apa yang kita pergi ikut? Sambutan Cina mati yang kita nak pergi apa? Saya cebut Cina mati. Hari tu ada Cina seorang keluar. Ayah bukan Cina mati oh, Cina pun taklah tahu itu itu main apa? Nampak kita yang dok sebut mat. Nampak? Penghayatan kita terhadap apa yang kita buat. Itu sebab tuan-tuan kena remind balik tuan-tuan. Senang -tuan. ingat balik tuan-tuan. Benarkah kita beriman kepada Allah sebab setiap tahun bila masa akan dibacakan ya ayyuhallazina manu kutiba alaikumusiyam. Siapa yang Allah Taala seru berpuasa ni? Siapa yang Allah Taala seru supaya melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan ni? Iaitu lah allazina a. Nah, mana orang beriman? Persoalannya betul ke kita benar-benar beriman kepada Allah? Ah, ha, itu soalannya. Sebab ada satu ayat yang menyebabkan persoalan itu timbul kerana ada satu ayat dalam Quran. Allah mengatakan waminannasi mayaqulu amanna wabil yaumil akhir wama hum Di antara manusia ni kata Allah, ada yang mengaku mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sebenarnya mereka tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini yang kita takut ni. Sebab ada ayat yang menyanggah tentang Al-lazina amanu tu tadi. Tu persoalannya betul betulkah kita ni orang beriman? Ha, persoalannya betul kah kita orang beriman? Sebab Allah Allah sebut ada juga orang yang mengaku beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yukhadi'un Allah wal-lazina amanu Mereka nak menipu Allah dan orang-orang beriman padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Ini yang kita takut. Sebab berapa ramai orang yang beriman kerana Ramadan? Bulan Ramadan Ramadan Baru nak beramal ibadah. Alhamdulillah lah. Ya, saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan. Ya, tetapi tuan-tuan kalau benar orang beriman dia bukan beramal hanya pada bulan Ramadan. Dia bukan hanya bersolat tarawih, solat berjemaah hanya pada bulan Ramadan. Bahkan dia akan teruskan sampai jumpa Ramadan yang akan datang. Baru dia beriman. Barulah sampai maksud puasa dia tu. Ya. Kalau kalau kata dia hanya bulan Ramadan saja dia menyebutkan diri untuk berjemaah bila habis Ramadan, dia pun salam tu imam. InsyaAllah jumpa tahun depan pula. Maknanya tuan-tuan, dia bukan orang beriman. Dia hanya beriman kepada bulan Ramadan. Begitu gak baca Quran. Sampai lonjong gigi julin mata baca Quran. Nak ngabiskan 30 juzuk bulan Ramadan. Bila habis bulan Ramadan, tak baca Quran dah. Jumpa Ramadan yang akan datang juga. Ini juga bukan orang beriman tuan-tuan. Mereka menyembah. Ramadan, Pak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fil Ibadah, beliau mengatakan bahawa janganlah kamu menyembah Ramadan, tapi eh, kerana Ramadan akan pergi, tapi sembahlah Allah Subhanahu ini yang kita tak nak, tuan Kita tergolong dalam munafikun Orang yang ada-adakan iman dalam hati tetapi sebenarnya orang yang menunjukkan ya zahirnya seperti orang beriman sebenarnya dalam hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang kita takut sebab Allah sebut direct tuan-tuan daripada ayat yang saya baca tadi surah baqarah ayat 8 hingga ayat 16 tuan-tuan cari dalam Quran tengok betul-betul hujungnya Allah tutup wa iza khala wa iza amanna orang-orang munafik ni kata Allah bil mana bersama dengan umr iman mereka mengatakan sebenarnya kami beriman dengan apa yang kau imankan tengok Berbondong-bondong manusia datang bulan Ramadhan untuk beribadah. Tapi bila habis Ramadhan, tinggal balik semula asal Orang yang beriman sahaja. Yang mereka ni kata Allah apa? Wa ila bila mana habis je bulan Ramadhan, mereka pun meninggalkan masjid dan surau. Mereka mengatakan, kami sebenarnya memperolok-olokkan sahaja. Sebenarnya kami tidak beriman dengan apa yang mereka imankan. Tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan kaji balik jiwa hati kita, hati, jiwa kita ni. Betulkah kita orang beriman, tuan-tuan? Betul-betulkah kita ni orang beriman? Betul-betulkah kita orang yang percaya akan Allah? Kalau kita hanya melaksanakan iman ini pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, pada waktu-waktu tertentu, pada majlis-majlis tertentu, berarti kita bukan beriman kepada Allah. Kita beriman kepada apa yang kita niatkan, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Ya. Ha, di yang kita takut tuan-tuan. Ya. Ha, itu sebab kena azam diri kita tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, zaman ha. yang tinggal ni azam tuan-tuan. Lepas ni jangan tinggalkan surau Taman Desa Bakti ni, jangan tinggalkan dah. Ya. Buat jadual sendiri, buat jadual untuk hadir ke surau ni. Ya, pastikan maghrib isyak hadir. Tengok jadual kuliah tuan-tuan. MasyaAllah, hebat jawatan kuasa ni saya ucapkan tahniahlah tuan-tuan pada jawatan kuasa surau Desa Bakti ni. Ya, bukan senang tuan-tuan nak dapat jawatan kuasa yang sebenar-benarnya. Ya. Innaman ya'murukum masajidal Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamussala wa atazaka Allah sebut dalam Quran orang yang sebenar-benarnya mengimarahkan masjid ni yang patut jadi pegawai masjid atau surau jawatan kuasa surau ni orang yang pertamanya dia percaya akan Allah dan Rasul Allah dan hari akhirat kemudian dia melaksanakan solat mendirikan zakat ya, menunaikan zakat dan kemudian dia tidak takut melainkan takut kepada Allah tengok penuh siap bergambar lagi kan senang tuan-tuan ya Patut tuan-tuan kariah surau ni berterima kasih dengan jawatan kuasa. Bukan jawatan kuasa ni nak ngajak tuan-tuan ha? nak mengajak tuan-tuan mendekatkan diri kepada Allah, nak menyelamatkan tuan-tuan ya ayyuhallazina amanu angkum naraka kata Allah. Ni jawatan kuasa tuan-tuan telah berpegang dengan ayat Allah, apa dia wahai orang-orang beriman jauhkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu, ahli keluarga tuan-tuan kariah. Kalau yang besar lagi kariah kita lah daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala patut terima kasih tuan-tuan dengan cara menghargai mereka mari sama-sama, bukan senang tuan-tuan eh? saya pernah jadi jawatan kuasa masjid, Allahu Akbar nak mikir tentang tuan-tuan nak mikir tentang aku pun tak selesai lagi nak mikir pasal tuan-tuan pula, macam manalah nak tarik mereka datang surau, datang masjid ni ya macam manalah ya Allah, kalau semua orang beriman kan bagus nampak, tiap-tiap malam duk fikir begitu jawatan kuasa tuan-tuan Pengerusinya dok kerut dahi bukan mikir pasal diri dia dan keluarga dia, bahkan diri tuan-tuan juga. Nak jauhkan ahli kariah daripada api neraka. Bukan senang tuan-tuan. Hoi, -tuan. bukan senang nak cari manusia-manusia macam ni tuan-tuan. Ha, bukan dapat gaji. Dapat gaji aja tonggosa. Ha. Keluar duit lagi ada kadang-kadang. Ha. Ya, aku tahulah sebab aku pernah jadi jentonggosa tu sebab berhenti tak lah tuan-tuan sibuk ceramah dia orang letak juga saya kata tak mampu dah eh? ni nak letak nazi pula ya Allah senang hati engkau korang eh? ha. besok aku masuk neraka dulu eh? kan senang tuan-tuan gaji tak dapat maki hamun lagi kena Ya. Eh? Ha. patut terima kasih hargai dengan apa hadir terus menerus jangan bulan Ramadan dia ni surau kecil tulah, lah surau kecil sangat nak semayang terawih pun payah tengok dah semayang kat atas jalan tak amboi ah, Nampak? Marah jatuh tangkuasa ada. Setengah marah jatuh tangkuasa. Surau kecil sangat. Buatlah besar-besar. Orang nak semayang terawih. Eh, engkau semayang 10 hari je. Biar semayang dalam kolah. <tuh> Patut gitu je kalau aku jawab gitu tu. Ha, datang 10 hari je. Aduk dalam kolah. Semayang dalam kolah. Amboi. Patut hargailah. Mari hadir. Beramai-ramai. Jangan tunggu Ramadan je. Tapi itulah sebabnya hati mereka. Jiwa mereka tak jumpa penyelesaiannya tuan-tuan sebenarnya Penyelesaian Ramadan ni dia orang tak jumpa ya penyelesaian puasa ni mereka tak jumpa tak jumpa sebab apa mereka hanya mengadakan keimanan kepada Allah sedangkan hati mereka tidak beriman kepada Allah itu sebablah tuan-tuan ya hati orang hati yang dikatakan benar-benar hati yang betul-betul tuan-tuan berpuasa ini dan juga hati yang betul-betul melayari kehidupan dalam bulan Ramadan natijahnya kata Syekh Majid Al-Zindani ya mengatakan bahawa Allah Taala berfirman hati orang yang setelah selesai melaksanakan ibadah solat eh, ibadah puasa dengan sebenar-benarnya mengikut kehendak Allah dan juga melayari kehidupan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketulusan hati mereka ini kata Allah yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bilqalbin salim surah, surah syu'ara ayat 88 hingga 89 Allah kata ya Allah kata hari yang padanya anak pinak ha? anak harta dan anak pinak tak boleh menolong illa man atallah melainkan orang yang datang kepada Allah bilqalbin salim hati yang selamat sejahtera Kata saya, kutub menambah yang dikatakan Biskol bin Salim inilah hati yang selamat sejahtera daripada perbuatan syirik dan sifat muna, munafik. Inilah hati yang dikatakan berjaya melayari kehidupan sebagai orang yang berpuasa dan melayari kehidupan dalam bulan Ramadan. Ya, yang pertamanya, tuan-tuan, iaitu hati yang beriman, hati yang berjaya ini, dia menerima ke kebenaran. Dia menerima kebenaran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fabashir ibad alladhina yastami'una qaula." fayattabi'una ahsana ya ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul albab kata Allah subhanahu wa ta'ala oleh itu bergembiralah hamba-hambaku kata Allah hamba-hambaku yang mana ni iaitu hamba-hamba Allah yang mana ni iaitu allazina yastami'unal qaul yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya ya fayattabi'una ahsanah lalu ia memilih dan menurut apa yang baik dari sudut daripada segi agak, agama. Ha ni tuan-tuan, tuan-tuanlah tuan orangnya bergembira. Ya. mendengar ayat-ayat Allah, tazkirah-tazkirah yang diberikan. 30 malam, 29 malam termasuk aku malam ni, 30. Tuan-tuan telah bertazkirah tuan-tuan, masya-Allah. Hebat. Tengok muka-muka ustaz tuan-tuan. Hu. Ya. Eh. Ha, tengok muka-muka ya, yang yang yang apa tazkirah tengok pentas tazkirah tuan-tuan Allahu akbar. Ya 30 malam tuan-tuan dengar tazkirah ni perkataan-perkataan yang disampaikan mereka bergembira dan menurut apa yang eh, apa menurut memilih dan menurut apa yang eh, baik dia dari segi agama. Segi agama. Ya. walaupun orang-orang orang, orang, orang kelangkali orang kelang tuan-tuan nak beraya ya, dah ni miang segala-galanya nak bergaya dah ya, tak sabar-sabar tukar baju sejak pakai ni, kejap pakai ni, pakai songkok kat depan cermin, tapi tuan-tuan relax lagi ya, orang rumah dah mekak dah tu, mana santannya bang, mana santannya abang tak beli lagi, tapi tuan-tuan relax lagi, mendengar tazkirah hari Ini orang-orang yang bergembira hatinya tuan-tuan ya, tu sebabnya malah hari raya ni kita kena bertahmid, bertahlil bertakbir Bukan dengar lagu raya. Ini buat pilihan. Uh, pilihan. Aikim uh, pun dah ikut dah. Allah, sedihnya aku Aikim. Eh, tak payahlah. Sekuat. Lebaran. Panggil. Oh Sama saja. Nama saja berbeza. Sama saja. Sampaikan salam. Kan? Itu lah. Uh, saya nak ucapkan selamat raya kepada Allah. Wah, akbar. Tak payahlah orang dah tahu raya dah. Tak payahlah sampai-sampai. Lah. Tau lepas pun dah sampai. Kalau orang mati pun dah sebut. Oh, dah meninggah dia orang itu. Haa. Nak menyampaikan apa? Kawan dah meninggal. Ha, ini tuan-tuan. Ya. Ha, bertahmid bertahlil macam tuan-tuan ni hari ini. Ya. Ha, seronok dengan apa ayat-ayat disampaikan. Lalu mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Ha, mereka ni ya diberi ha, petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa ya? ayat pertama. Ya, dia menerima ke kebenaran. Kemudian yang kedua kasih kepada kebenaran dan terbuka dadanya untuk Islam. Nampak? Dia kasih kepada kebenaran. Allah sebut dah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwaminalillah syuhada bilqist. Wahai orang-orang beriman jadilah kamu orang yang sentiasa menegakkan keadilan dan berkata benar. Ya? Jadi kasih kepada kebenaran, yang betul kata betul, yang salah kata salah. Jangan yang betul pun eh yang betul dia kata salah, yang salah sebut dia betul kan. Ya. Eh? Ha, ini yang tak mau ni. Ya eh, itu sebab tuan-tuan mesti menjadi orang yang me membenarkan kebenaran. Kemudian terbuka dadanya untuk menerima Islam. Ha ter dadanya terima Islam. Islam ni apa tuan-tuan? Ya -tuan? eh, ni orang sebut nak mempertahankan Islam, kami pertahankan Islam, kami pertahankan Islam, tapi nampak macam tak Islam je. Ha. Allah sebut jelas dalam Quran Islam ni al-yawma akumatulakum dinakum wa'atman tu'alaikum ni'mati wa rozi tulakumul islam Madina. Hari ni kata Allah aku sempurnakan agama bagi kamu Dah agama pula Agama ni apa pula? Haudah ah, Agama ni Islam? Bukan Mana ada orang kata agama Islam? Mana ada orang kata Islam tu agama? Dia mesti asing Agama Islam Agama Islam Agama Islam Adinul Islam, nampak? Agama Islam Jadi agama ni satu part. satu part Ya Kemudian satu makna, agama ni Islam ni satu makna nah, Itu yang kita kena faham tu Agama ni Makna agama yang Allah kata aku sempurna, Hari ini aku sempurnakan agama bagi kamu Allah dah sempurnakan agama bagi kita Apa dia agama? Cara Cara hidup Itulah agama, cara hidup kita Tengok cara hidup orang, Melay tengok cara hidup orang Melayu, tengok cara hidup orang India, tengok cara hidup orang Cina, apa, apa ni? Tengok cara hidup orang putih macam mana? Ah ha, itu nama cara hidup. Ada. Oh ini stereo orang putih. Ah ha, itu sebab bila kita makan kan, tengok makanan, makanan apa Melayu macam mana? Ada. Makanan Eropah macam mana? Makanan Amerika macam mana? Makanan Cina macam mana? Nampak tak? Itu nama cara hidup. Jadi Allah, Allah kata cara hidup. Agama ni cara hidup. cara hidup Makan, pakai, cakap Pergaulan, pernikahan, kemasyarakatan Pentadbiran Tindakan, perlakuan Semua itu ala agama Yang dikatakan cara hidup Nak tidur pun Cara hidup juga Cara agama Agama yang mana? Waraditulakumul <Tukkan> Islam Madinah Aku reda agama kamu adalah Islam Jadi kena ikut cara hidup Islam lah. Agama tu cara hidup Ikut cara Islam Islam. Ni perayaan yang kita nak sambut ni. Siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi. Jadi, kena ikut cara Islam lah. Jangan ikut cara kepala otak kita. Tengok, malam raya je ni malam ni. Macam-macam cerita. Cerita Melayu dia keluarnya. Tak kena mengena. Hantulah itu. Apa nama? Ha? Ha? Pontianak lah keluar. Macam-macam. Tapi tulis cantik je. Kan? Ha? Apa nama? Uh, apa Mem memurnikan Ramadan memurnikan Syawal wah oh, tajuk dia cel antara memurnikan apa memurnikan Syawal dengan filem-filem menarik ha oh, dalam tiga dalam filem-filem menarik antaranya ha Puchong la ha, ilaha illallah hidup Islam ini ke hidup Islam Allah buat suruh macam tu ha ini persoalan kita tuan yang perlu kita fikirkan Bapa pakaian pula belum lagi cerita pakaian. Ada yang terbelah, ada terbelah sini tu cara hidup Islamlah pakaian tu. Ada yang pakai skirt, ada yang pakai baju, yang perempuan dia pakai baju apa nama? apa nama jenis-jenis apa jenis kolor dia sampai ke bawah. Orang laki semua semak sini dia sampai kolor ke bawah. La ilaha illallah inna bukuil maknanya. Menonjol-nonjol pagi-pagi raya pergi sembahyang. Habis sembahyang, ya. Habis je semayang. Pergi semayang pakai telekong macam-macam ni. Balik semayang habis di tangan. Menonjol segala-galanya ada. Ya Allah. Itu kecara hidup Islam. Berpakaian Islam. Nak menyambut hari raya ni. Nampak tak? Ha? Bersalam-salaman lagi. Bukan kira siapa. Kosong-kosong je. -kosong, ha -ha, laki perempuan kosong-kosong. Otak -kosong. hang Bukan dia yang mengampunkan Allah Ta'ala tu. Dah sebut kosong-kosong. Pergi tambah pula lagi. Jadi lima pulak kosong ha? Allah akhbar nampak cara kita tuan-tuan tak ikut Islam. Cara kita tak ikut Islam. Sedangkan Allah kata cara hidup kita adalah Islam. Itu sebab tak mencapai maksud. Sebab apa jadi begitu? Pasal puasa kita tak betul. Ya, iman kita tak betul. Ketika kita melaksanakan Ramadan yang lepas tuan-tuan, tak betul tu yang jadi haru biru. Kelang kabut hidup. Ah. Orang pergi bertakbir, dia tengok TV ke Umar. Pergi siarah rumah-rumah mak sedara, dia tak mau pergi, dia tengok TV. Kau tak nak pergi ke? Mak pergilah. Nak tengok TV. Ha. Rancangan TV pula berlambak-lambak, tuan-tuan. Sampai nak muntah TV tu. <laughs> ya, sampai nak muntah TV tu. lambak lambak tak henti-henti. Ya Allah, ya Tuhan. Lepas cerita ni, cerita ni. lepas cerita Bukan cerita bawa manfaat pun. Cerita yang menghancurkan maknanya. Tapi Radio Aikm nak kata, sambutlah Aidilfitri dengan penuh keiman dan ketulusan. Nampak? Ni nak munafik. Cerita lain. Buat lain. Ya? Orang agama, cerita pasal agama. Yang bukan orang apa ustaz-ustaz, apa nama orang yang bidang-bidang agama, cerita pasal agama. Yang bukan orang bidang agama, cerita pasal dunia. Mampus lah ya, kita. Eh? Madu dapat, racun pun dah. Dapat. Ha. Madu dapat, racun pun Dapat sehingga sahur bagoislah singgah sahur, sahur. lalai yang datang tu semua bertelanjang macam mana nak buat amal dalam keadaan buat maksiat kau bodoh nama eh? yang bukan murid pergi salam duduk berdua apuh nak cari pahala tapi di situ juga dosa datang eh kita ni macam mana kerja kita tuan-tuan dah rupa macam cendol tau orang buat cendol orang yang mesin baik batu kan pusing tak tak ada penyudah dia pusing Belah sini pun boleh, belah sini pun boleh ha, Itu dia Lala, Terbalik kamu tak ber ha, Ini yang jadi masalah kita hari Ya. Pasal Islam Kita tak jumpa tuan -tuan. Kita tak jumpa kehidupan Islam Yang dikatakan Islam tu tadi Sebab apa? Masalah jiwa kita tak selesai Yang ketiga memperkenankan Seruan iman dan suka menambah ilmu ha, Di sinilah poin dia Ya Iman tu betul-betul pegang bila dah tahu benda itu haram. Haram! Ada Haram. Tengok orang-orang yang ada perubahan dalam diri. Kan? Arti-arti macam Ali Setan. Bok Lokman. Hari ini ramai dah tuan-tuan. Badumu, Hayat, apa semua. Ya? Bekas-bekas selebriti. Semua dah berubah. Tengok tuan-tuan. Siapa nama? Apa nama? Siapa nama? Bok Lokman. Baru ni saya dengar ceramah dia. Ya? Kebetulan saya sempat pergi. Saya pun singgah kat pejabat tu. Saya dengar ceramah dia. Oh. Dia cerita pasal pakaian, branded-branded Semua daripada Yahudi Ui, Dulu dia lah kaki branded ha, Nampak bila dia berubah tuan-tuan ha, Tak nak pakai branded dah sekarang ya, Dia marah balik branded ha, Nampak? Bila orang ada perubahan Iman dia betul ya Hati dia betul, Insya Allah tuan-tuan Tuan-tuan akan jadi orang yang Benar dan betul Ya, ha, Baik Ya Dan suka menambah ilmu ha, Baik tuan-tuan, kita sikit je lah malam ni kan Ha, sentiasa yang keempatnya sentiasa mengiati Allah ha, ini jangan putus ya? solat teruskan berjemaah dalam surau ni kemudian jangan berhenti baca Quran jangan nak khatam bulan Ramadan dia bulan lain dah tak baca dah ha, jangan ya. Ha, teruskan tuan-tuan apa yang tuan-tuan amalkan bulan Ramadan bangun tengah malam kiam mulai jangan 10 hari terakhir yang sibuk bangun lepas habis 10 hari tu dah tak bangun-bangun dah tahu ha, ha. tak ha. dulu rajin pula datang subuh Ya Lepas lepas habis Ramadan, hilang. Subuh pukul 8.30 pagi. Ha, tak mau tuan-tuan. tu silap tu. Ha, kena betul-betul kan. Yang kelima, yakin. Yakin dah dengan Allah tuan-tuan. Yakin dengan apa tuan-tuan buat dah. Hari ni tuan-tuan, tuan kena yakin dah. Apa yang tuan-tuan buat ni hari ni. Ya. Ya, inilah jalannya tuan-tuan. Jangan ragu-ragu dah. Ha, kalau tuan-tuan ragu nanti, tuan-tuan akan disesatkan oleh syait syaitan. ni Syaitan dah balik dah kan? ni? ya Syaitan dah datang balik dah kan? ha, ni? Syaitan dah datang balik dah. Tadi dia dah dengar dah pengumuman raya. Melompat dia. Bukan tuan-tuan je lompat. Dia pun melompat. Ha, dia pun dengar kak. Tuan-tuan tunggu depan TV kan. Dia pun tunggu kak. Tapi aku tak tahulah plasma ke. kan? Dia pakai channel astro ke. Ya, Satellite ke tak tahulah. Ha, dia tengok TV 1, 2 ke 3 tak tahu. Tapi dia, yang penting dia tengok. Bila penyimpan mahu secara jaja umum je. ya, oh Dia pun keluar balik. Ha, kau tunggu aku datang. Itu ha, dia tuan-tuan. Dia tak balik. Hai, yang jadi mari warna biru ni, Pak. Tak ganti-ganti memang bercun. <laughs> ha. Eh, ya? la ilaha illallah. Sudah sudahlah, eh. Ha. kemudian lembut hatinya kerana mengingati Allah. Nampak? Lembut hati mengingati Allah ni orang-orang yang berjaya dalam bulan Ramadan hatinya lembut mengingati Allah. Pantang disebut tentang Allah, pantang dengar tazkirah. Ada tazkirah. Insya-Allah, esok saya mari. Ha, lembut hatinya tuan-tuan. Ya Kemudian yang ketujuhnya Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang ketujuhnya tuan -tuan. Hati orang yang berjaya dalam bulan Ramadan Yang ketujuhnya ialah sifatnya Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi so, Wasallam Sebab Nabi sebut, aku tinggalkan kamu dua perkara Yang mana selagi kamu ikut dua perkara ini Selagi itu kamu takkan sesat selama-lamanya Iaitu Kitabullah wa Sunnati Kitab Allah, iaitu Al-Quran dan Sallallahu Alaihi Wasallam tapi hari ini ramai orang jadi sesat. Bulan Ramadan penuh masjid, tiba-tiba masuk Syawal sesat ramai orang dah. Pasal apa? Tak ikut Quran dan asun as-sunnah. Berjayalah tuan-tuan hari ini kerana tuan-tuan ikut Al-Quran dan asun as-sunnah. Ya, mereka bulan Ramadan beriman kepada Allah tapi bila habis Ramadan beriman kepada syaitan, na'uzubillah min zalik. Walatatabiyu khutuati syaitan, innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan. Eh? Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguh syaitan itu mengajak kamu ke jalan kesesatan. Ini syaitan dah susuk jarum dah, tuan-tuan. Syaitan kurus makcik hari ini. Kurus sangat-sangat. Memang dia lapar benar-benar, tuan-tuan. Itu yang debaham, baham-baham orang. Ya, dah cari orang. Hati-hati orang yang lalai habis. Tuan-tuan memang tak dapat lah. Tunggu kat luar tu kering ni dia. Ada kat luar? Kering, kering ni dia. Hey, susah benar aku nak. Sebab kita setiap kita ada pengasuhnya tuan-tuan. Syaitan yang Allah bekalkan untuk kita. Tuan-tuan punya pun ada kering kat luar tu. Ha, Relak bawah-bawah apa-apa. Bawah, bawah, bawah, bawah, apa, apa, bawah kemah tu. Betul ustaz? Betul. Ha, Ya? Tak nampak ke? Aku agak ha. ha, Kering dia tuan-tuan ai lambat betul dia keluar. Oh. patut biasa dia dah keluar semayang ni pasal duduk lagi dalam tu. Ha, dia ngasut. Tunggulah kejap lagi. Tak percaya? Tonton, cuba jaga hati tonton sekarang. Keluar je pada surau. Tonton tengok hati tonton ada lain dah. Percaya tak percaya sudah. Tak percaya cuba tonton betul. Eh? Tapi kalau tonton kuat insya-Allah. Ha lawan lawan lawan lawan. Ha. tu yang bila balik rumah kan nak buat apa eh? Ha. TV lah. Malam ni cerita baik punya. Ha. Ya? Ha, tengok TV. Ha. Ish. Tasbih ada dah ni. Ya. Yeah. Ai takbe syok god ni. CD takbir pun ada. Nak pasang CD, -CD takbir ke nak tengok Isra. Ha, nampak dia dah mula lawan tu. Ha, nampak dia dah mula mengaco. CD ni tengok Esro. Kau Qobayo maha maha lu apa. CD ni tahun depan pun kau boleh tengok. Ha, selagi dia tak rosak boleh tengok. Dia kata. Ha, nampak. Ha, betul tak jadi datang balik kejagi. Aku pun kena rang kejagi. Ha anak ha, aku pun kena, bukan tuan tontonannya aku mau kenal kejap ni tengoklah ha mula dia ayat kita ayat power tengok esro. baya pun nak penat katanya ha, ha kau tengok anak kau tengok ha nampak best balik tengok anak tengok TV kan tengok anak kau relax je ya. ha, ha kau tengok ha mula kita bernyesut-nyesut lalu duduk hmm jaya aku katanya ha ini dia tuan-tuan ya ha jadi mudah-mudahan tuan-tuan ya yang kelapannya habis dah ha, tujuh je sifatnya tuan-tuan untuk kita faham Orang yang berjaya melayari kehidupan berpuasa dan di bulan Ramadhan. Kemudian tuan-tuan, ya, iaitu sambutan mengenai syawal ni tuan-tuan, Nabi ada menyebut. Satu hadis suakhah, Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi mengatakan bahawa ya, Allah telah memberikan kamu. Ya, Allah telah menggantikan kamu. Kata Nabi pada sahabat, ketika itu Umar memarah ya, kerana ada seruling syaitan. Kan? Ingat tak cerita yang Umar masuk, ke Nabi wanita-wanita apa nama tengah dengan menari-nari di depan Aisyah. Iyanya ni dia menari. Fatimah kata wahai Rasulullah, ada ada syuririn syaitan dalam rumahmu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Biarkanlah mereka kerana hari, hari raya, hari raya. Ha. dia orang seronoklah. Ha Nabi kata biarlah kerana hari raya. Seronok dia orang bertibukan macam seronok kita hari ni. Ya, seronok dia dalam keadaan akidah lagi, syariat jaga lagi. Ya, kita hancur terus. Ah ha, bini-bini orang, bini aku anak dara orang, anak aku. Ha, kan? Ha, Allah Nabi kata apa? Di situ juga Nabi kata Allah telah menggantikan kamu iaitu perayaan hari eh perayaan yang kamu sambut ketika jahiliah dengan dua perayaan yang lebih baik daripada perayaan jahiliah, iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Ini yang kita nak sambut. Maka bertahlillah kata Nabi, bertahlillah, bertahmid, berzikirlah kamu kepada kamu, beristighfar dan mengucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kerjanya semayang pergi jalan lain nah, itu tonton semua dah tahu eh ya. saya nak cerita itu fokus dia ya. ha, jadi sambutan ni tonton janganlah kita menyambut dengan kemungkaran tapi tidaklah kita menambut dengan kemak kemakrufan ya. terus kemakrufan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu jadi itulah mungkin sedikit buahan kita pada pagi pada malam ni tonton ya untuk akhirnya ini ya, mudah-mudahan ya hati tonton terus terus tersemat keimanan terus Allah taala Ya, beratkan dengan keimanan Allah isi penuhkan dengan keimanan dalam hati tuan-tuan ya untuk sebelum tuan-tuan bertemu kita bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi mudah-mudahan insyaallah ya jadi jagalah keselamatan diri kita tuan-tuan sepanjang perayaan ini ya dan pastikan diri kita bukan saja keselamatan zahiriah tapi juga rohaniah juga tuan-tuan ya ha, mana-mana anak-anak saudara yang haram untuk kita salam jangan salam tuan-tuan Ya? Ha, jangan main salam je semua mak-mak saudara yang ha, apa saudara kita yang bukan yang tak boleh kita salam jangan salam tuan, -tuan. Alah tak apa hari raya. Ha, bukan masalah tak apa hari raya. Hukum tetap hukum dalam keadaan mana pun hukum tetap hukum. Ha. kecuali tuan-tuan yang boleh kita pegang orang yang haram kita pegang ketika daru darurat. Ha dia nak jatuh sungai dah. Ah ha, terpaksa kita pegang. Ah ha, itu dah boleh kita pegang. Jangan pula nanti jak ya. Nanti jak ya. Ha ya, ambil lidi pula. Orang tu dah lemah dah tuan-tuan. Mati terus orang tu. Ha. Pasal apa? kamu tak selamatkan dia? Eh haram. Ha itu tak dia dah. Di situ hilang dah. Ya, ha di situ hilang hukumnya. Ha harus. Tapi jangan lebih-lebih pula. Ha bila dah ada orang perempuan, bagilah orang perempuan. Jangan kita lebih-lebih pula. Ha kadang ada orang lebih-lebih juga. Baik, kan? ha, jadi mudah-mudahan insya-Allah. Insya ya sedikit peringatan yang saya boleh berikan untuk diri saya dan diri tuan, -tuan. Jadi sebelum saya tutup majlis tuan, -tuan dengan doa insya-Allah, ya. Ha, di belakang tu tuan, -tuan, tuan, tuan ya malam-malam akhir ini mungkin ya untuk dana Ma'at Tahfiz kami yang kami sedang nak bina se uh, di Hulu Langat untuk memuatkan seribu orang pelajar insya-Allah, iaitu kita akan ambil anak yatim dan fakir miskin, anak-anak yang anak-anak uh, yang di ya, di luar-luar yang terbiar kita akan ambil kita akan cuba didik mereka dengan hafazan al-Quran, eh, agama dan kemahiran. Ha kerana jenis-jenis macam ni tak minat dah nak ambil akademik. Ya jadi kita bagi kemahiran tapi wajib belajar tahfiz dan juga ya agama. Kalau tak khatam 30 juzuk pun tak apa yang penting agama tu ada dalam diri dia. Ya, amal ibadah tu ada dalam diri dia. Ha, Insya-Allah kita akan buat apa ni katakan hantar surat juga pada surau Taman Bakti ni ya untuk kita dapatkan Ya, di bawah karya tonton lebih kurang 10 ke 15 orang anak-anak yatim fakir miskin ataupun anak yang terbiar mak bapak dah tak tahu nak jaga ya asyik merayap je mai kat kami kami proses dia orang tuan-tuan insyaallah jadi mudah-mudahan ya dapat kita membantu iaitu di belakang sana ada juga seje wakaf dijual sebanyak harga RM50 ya untuk tuan-tuan wakafkan dan juga boleh menderma dan juga kita nak buat 40 biji rumah orang-orang tua Ha, kerana hari ni ramai banyak orang tua dia buang bukan bayi dia buang orang tua pun dia buang, cuma tak bungkus macam bayi ha, ya. manak dia tinggalkan dekat hospital lepas tu dia biar je, orang tua tu sampai seminggu, tak diambil-ambil akhirnya berbulan-bulan bertahun, akhirnya jadi pengem, pengemis kat luar ha, ni yang kita kesian tuan-tuan jadi kita nak buat 40 biji pondok mereka untuk kita ambil orang tua-tua ni jumpa di bus stop, ya, ha, jumpa di kaki-kaki lima, kita akan bawa ke sana beri mereka kehidupan untuk amal dan juga ibadah, ibadah mereka insyaallah. Ya. Ha, jadi kalau tuan-tuan puan ada yang terasa macam nak dibuang je kan? Ah ha, bolehlah tuan-tuan daftar segera. Ah ha, kan? Ah <laughs> ha, kalau dia terasalah. Ah ha, baik wallahu aalam. Ya, aquli Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, majlis ucapan mentu kasih kepada semua sahabat insyaallah lần kali kita berjumpa lagi syah uh, apa untuk mana tuan Besok pagi kita akan melaksanakan solat solat al fitri tepat jam 8.45 pagi insyaallah dijemput barang mamai sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh because I don't want to be in it.